Третата лекция, учителят, вътрешното слово. Учителят казва, аз познавам Бога като абсолютна любов, абсолютна мъдрост и абсолютна истина. Сам по себе си, всичко е от учителя, буквално казано, а не приблизително, точно. Сам по себе си, Бог е нищо и той нищо, съдържа всичко в себе си. Той нищо съдържа всичко в себе си. Казва се, учителя казва, казва се, че Бог е любов. Но Той сам не е любов. Той е нещо по-велико от любовта. Обаче условията, при които сега живеем, не познават по-велика мярка от любовта. Затова се казва, че Бог е любов. Тоест, това е компромис. За сега е така. Бог е нещо много повече, но понеже ние не познаваме повищите неща, затова приемаме, че Бог е любов. В една специална лекция Хио Ели Мели Месаил Бог дава откровение виш гносис, още като е бил млад на учителя. Той му казва, самият Бог му казва Пази завета ми, защото само ти си едно светило, което няма да угасни. Заради тебе ще благословя и заради тебе ще помилвам всичко. Понататък в същата лекция Бог казва на учителя. Аз съм твоя дух. Забележете. Аз съм твоя дух. Това го изнася учителя в тази една от специалните лекции на учителя. После учителя казва, изворите на Бога се поят от още по-дълбоки, от още, още по-велики извор, от абсолютният, незнайният дух. За него никой нищо не знае. На друго място учителя го нарича абсолютът, на друго място безната. Там, където говорихме, откъдето е произлязал Бог и световете, и боговете. Казва учителя, изнасям те с неща, защото много хора скоро вълбургас казаха все пак какво ти е мнението за учението за светите, викам, уважавам ги, но може ли един светец, един посветен или един мъдрец да каже такива неща, както ви казах и преди. Учителя казва, аз нагласям бъдещето, то зависи от мене. Може ли някой да понесе такова изказване, което изнесахме? После, следващото. Аз съм в космоса, аз съм извън космоса. И моето царство не е от този свят. После, аз ви казвам, че когато падаше Адам, аз бях в рая. Това, което е реално за мене, не е реално за вас. Аз зная датата, когато светът ще се оправи. Става въпрос за датата на Страшния съд. Забележете, когато един учител говори, това е огромна отговорност. Но той знае, защото е много вътре в великото, в абсолютът. А не само в Бога. Учителя слиза на всякакви нива и се качва на всякакви нива. Ще разберем и от по-нататък от лекциите. Казва, не желайте, да се освобождавате от злото, което ви измъчва. Впрегнете го на работа. Използвайте силата му, енергията му и накрая то ще стане слуга. Значи в това отношение няма нищо лошо в гнева, в страста, в всичко. Лошото е в посоката. Ако ги впрегнеш на работа, по пътя на пречистването, няма значение какво говорят хората за теб. Това е нещо между тебе и учителя, между тебе и Бога. И заради Бога ти се длъжен всички неща да ги преобразиш в съвсем друга енергия, която е квинтесенция. Учителя казва, който живее според законите на любовта, той никога не може да пострада. Казва, Моето малко разположение, към когото и да е, има повече цена, отколкото любовта на целия свят събрана в купом. Значи, моето малко разположение към когото и да е, има повече цена, отколкото цялата любов на света. За сега не мога да ви кажа това същественото което вие искате. Защото не може да го изпълните. Не можете да го изпълните. Тъй като тук става въпрос за принцип. Думата принцип означава за разлика от законите без изключения. При законите има изключения, правила, подзакони. тук няма изключения. Истината е последната граница на битието. Всяко нещо, което е създадено, като ходи, най-после ще спре до истината. С хиляди години можеш да ходиш, но като дойдеш до истината, там ще спреш. Истината е последният предел на всяко проявление. И като дойдеш там, едно от двете, или ще се съобразиш със истината или ще станеш на прах и пепел. Казва, аз не искам хора, които да ми бъдат верни само до гроба. Въпросът за Бога, преди хиляди години съм го разрешил. Това са думи на учителя. Преди хиляди години съм го разрешил. Казва, не съм се раждал, Стар съм толкова, че като мене друг стар няма. Точно и буквално думите на учителя. Като мене друг стар няма. Навсякъде се проповядва братството. Проповядва го дявола. Забележете какво каза учителя. Външно се проповядва братство, а вътрешно го няма братството. Това е от дявола. Това не е проповед. Това е, трябва да избереш тотално истината. Това не е въпрос на думи. Ще ставаме, братя. Няма такова нещо. Проповядва го дявола. Тук става въпрос за различаване. Христос слиза на земята на всеки 2000 години. В миналото е слизал на всеки 33 000 години. Христос го обичам, защото оживя. Той, Господ, да ни благослови. Така казват ученици и хора. Тук учителя казва това изречение, но после добавя. Но Той, Господ, ни е благословил. Хиляди години са минали в благословения. Но трябва един начин на работа. Това казва учителя. Благословение има. Хиляди години има благословение. Но какъв е твой начин на работа? На друго място учителя го казва по друг начин. От ученика се изисква интензивен духовен труд. Три думи. Интензивен. Не просто четеш, не просто извадки, не просто това или онова. Има нещо интензивно. Една сестра ми казва Всичко знаеш. Каква нужда имаш да четеш? Учителя казва Това е погрешно схващане. Онзи, който всичко знае, той чете повече от всички други. Който иска да се освободи от дявола в себе си, трябва да съедини в себе си духът с истината. Любовта към Бога ражда живот, а любовта към хората ражда смърт. Който живее в любовта, той се радва на скръпта, така както и на радостта. Забележете! И двете са еднакви, в различни посоки, но те са еднакви. Той се радва на скръпта, така както се радва и на радостта. Това е е човек, пробудения в духа, този, който живее в духа. Обикновените хора, вие знаете на какво се радват. Чрез злото, казва учителя, вършиш това, което е угодно на тебе. Чрез злото вършиш това, което е угодно на тебе. Чрез доброто вършиш това, което е угодно на другите, а чрез любовта вършиш това, което е угодно на Бога. Нямаш ли правилни възгледи за злото? Няма ли правилни възгледи за злото? Човек не може да се развива правилно. Човек не може да се развива правилно. Единственото нещо, което никога не прави зло, е любовта. Това е любов, а не доброто или нещо друго. Любовта не прави зло, тя няма такава способност. Когато приложите нещата в живота, тогава ще ги научите. Много братя, много сестри, много неща знаеха, дойдаха тежки изпитания. И сега да видим, Бог иска да каже, сега да видим всъщност какво знаеш. Значи може да се чел, колкото си искаш да си въобразявал, че си знаел, в тежките изпитания става ясно. Значи, когато приложите нещата в живота, тогава ще ги научите. Какво представлява дяволът? Той е един от членовете на изпитната комисия пред която се явяват всички хора. Не говорете лошо за дявола. Какви са неговите качества, това не е ваша работа. Неговата задача е да ви изпита, да ви прекара през сериозни изпити и тогава да ви пусне готови в живота. Всъщност, това е метод на Бога. Във злото действа непроявеният скрития Бог. Във доброто действа проявеният явния Бог, което още един път ни показва, че всичко е Бог и че навсякъде само Той действа. Един път скрито, друг път явно. Страданията на хората Са изпратени, за да ги спасят от някакво по-голямо зло. Иначе смисълът на живота не е в страданията, но в този свят страданията вършат нещо много важно. Но все пак, въпреки всичко, смисълът на живота не е в самите страдания. Но човек трябва да мине, докато разбере любовта и се освободи от тях. Така, и на крае